Решту я вам уже розказав, — закінчив чоловік. — Ви не відповіли, як опинились тут, — нагадала я. Несподівано він зривотав. — Ви мені повірили? — Ви мені повірили! Я мовчала, поки він не перестав повторювати одне й те саме. А згодом продовжив розповідь. Все просто, кілька років ми безтурботно прожили там, куди нас забрав дід. У нас народився хлопчик, Дідів спадкоємець, дід ще встиг потримати його на руках. А потім мене викликали сюди, на похорон батька. Поки я був тут, дружина і син загинули в автокатастрофі. Я відчував, що так буде. Нам не можна було розлучатися ні на хвилину. А тепер мені байдуже, де і як бути. Чоловік замовк, а за хвилину промовив. І, знаєте що... Він поморщився. «Випніть цю вашу машинку. Про мене тут і так усі усе давно знають». мить після того, як за ним зачинились двері, він просунув голову до кабінету і пошепки промовив. «А ви таки!» «Повірили мені!» Медсестра відірвала його чіпку руку від ручки і у свою чергу посміхнулася до мене кріщилину. «Не переживайте. Ми тут всі спочатку ридмари ридали а потім нічого, навіть смішно. Плетуть, ніби віником розмахують. Я почала їсти, точніше, купувати щось, крім молока і хліба. Молоко і хліб – це пам'ять дитинства, хоча нині мені не смакує анічоїсінько. А сьогодні побачили черешні, червоно-чорні, такі великі, неначе сливи. Наступного разу я куплю величезний кошик черешень і наважуся піти до тих, але це згодом. А зараз мені вже не боляче, не страшно, все нібито уходить у свою колію, але ще трохи хилитає, ніби трамвай на слизьких рейках. І ця ковзинка відлунює усередині вібрацією, тому часом я тримаюся за серце. Повз, що я проїхала, хто там стоїть на перехресті і махає клаптиком білого папірця, мабуть, це називається «пережити власну смерть», досить дивне відчуття «пережити себе». Це означає, що ти вже нічим не відрізняєшся від інших, що система прийняла тебе і починає методично поглинати, затягувати у свою пащеку, як будь-який інший людський матеріал. І все нормально. Немає нічого страшнішого за цю нормальність, тому що починаєш пильнувати за собою, щоб не зірватися, не покотитися навспак загальному руху все швидше і швидше. Повстой білий прапорець. Туди, де усередині речей причаїлася їхня справжня сутність. Видіння льоду полковнику, який чекає на розстріл. Смак китайського чаю, завареного на ієрогліфах, Скрипки, що виросли на старому дубі і тепер співають на вітрі. Вовна, у якій вузликом скрутився початок світу. Біла церква всередині яйця, Небесна пінка, яку можна лизнути язиком і відчути смак полуничних вершків. Вранці біжу на маршрутку, і все довкола здається мені несуттєвим. Увесь білий світ летить мені назустріч. Такий ошуканий, такий коханий і такий ненависний, такий самотній. Летить, щоб розбити лоба об моє гаряче чоло. Дорога тече під ногами, як кіноплівка чи гумова стрічка тренажера. Перебирай швидше ногами. Люби цей дощ, це місто, ці телефонні будки цих людей, котрі, можливо, замовлять за тебе слів «Це там». Коли-небудь, а може і ні. І сказав, хто хоче йти зі мною, хай кидає все. І все. Злякавшись цього кидання, Почало чіпкіше хапати тебе за руки, Розставляти солодкі сіті, Сипати під ноги мідяки, Щоб у мені не втекли. Я здираю з себе тисячі гачків, Але їх так багато, Деякі відриваються з кров'ю, І я біжу, біжу у свою кімнатку, На нову зустріч. Я боюся, що вони можуть скінчитися. Я хочу зрозуміти, хто я, хто я. Хто я, хто я? Стою біля вікна, вдивляюся в садок. Чую, як тихенько прочиняються двері. Не хочу й не можу оглядатися, мене ніби заціпило.